Aê, as meninas por favor Já deixa o celular na entrada Que aqui dentro não pode gravar <risos> Hoje é festa na piscina com as top do momento É festa na piscina com as top do momento hum, hum, hum. E o couro tá com medo Assassin's ninguém tá velho uh, e, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, e o couro tá uh, com bullces, uh, Ninguém tá velho uh, e o couro uh, tá com medo. Ninguém tá velho. Uh, tá acontecendo, uh, <ríe> tá, tá acontecendo, uh, uh, tá acontecendo, uh, tá acontecendo. E o couro tá com medo. Ninguém tá velho o couro tá com medo. Ninguém tá velho o couro tá com Ninguém tá velho. Isso quer foder. Isso quer foder. Isso quer foder. Isso que é foda. O gogo come ninguém vê porque os cara tudo namora. O gogo come ninguém vê porque os cara tudo namora. Isso que é foda. Isso que é foda. Isso que, é Isso, que, é Isso, que é Isso que é foda. O gogo come ninguém vê porque os cara tudo namora. Chamo o guga e o gugu, chamo o guga e o gugu, chamo o guga e gugu. E o corpo tá, tá, tá, tá, tá, tá com, E Ninguém tá vendo. Molezinha, né? Ah, ah, ah, Hoje festa na piscina com as top do momento. É festa na piscina com as top do momento. E o couro tá com medo. Ninguém tá velho. o couro tá com Ninguém tá velho. o couro tá com Ninguém tá velho. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Tá acontecendo. E o couro tá com Ninguém tá velho. o couro tá com Ninguém tá velho. o couro tá com Ninguém tá velho. Isso que é Isso quer foda. Isso quer foda. Isso O corpo come ninguém vê porque os caras tudo namora. come ninguém vê porque os cara tudo namora. Isso que é Isso quer foda. Isso quer Isso quer foda. O corpo come ninguém vê porque os cara tudo namora. Chamo guga e ugu, chamo guga e ugu, chamo e o couro tá com, tá E ninguém tá vendo. Molesia, né?